Вітаміни Слово «вітамін» утворене від латинського слова «vita», що у перекладі означає «життя». Таку назву дали вітамінам не випадково. Вони справді життєво необхідні нашому організму, а виробляти їх сам він не може. Коли якихось вітамінів не вистачає, лікарі називають такий стан гіповітамінозом, у людини розвиваються серйозні захворювання – коли в епоху великих географічних відкриттів мореплавці борознили моря у пошуках нових земель. Їм загрожувало безліч небезпек. Найстрашнішою з них була хвороба цинга. За місяць-другий харчування сухарями та солониною у людей з'являлися виразки на яснах – випадали зуби. Багато хто з них невдовзі гинув. Моряки помітили, що цинга обходила стороною ті кораблі, де в раціоні команди були присутні лимони. І стали брати їх у плавання І лише через століття з'ясувалося, що причина цинги – брак вітаміну С або аскорбінової кислоти Вітаміну С багато у смородині, плодах шипшини, солодкому перці і навіть у сирій картоплі Але під час варіння він руйнується Вітаміни В1, В2, В6 регулюють обмін вуглеводів, жирів і білків Ці вітаміни називають вітамінами групи В вони містяться у хлібі з борошна грубого помелу, крупах, горосі, В1, продуктах тваринного походження, молоці, яйцях, м'ясі, рибі, В2, В6. При нестачі вітамінів групи Б у людини можуть розвинутися шкірні захворювання, хвороби очей і нервової системи. Вітамін В6 призначають як ліки при багатьох захворюваннях, у тому числі й інфекційних. Вітамін А необхідний для росту організму, нормальної роботи органів травлення. Він зміцнює імунітет. Цей вітамін входить до складу структур сітківки ока, і при його нестачі людина погано бачить у сутінках. Ця хвороба називається куряча сліпота. Вітамін А міститься у печінці, молочних продуктах і деяких овочах, наприклад у моркві. Вітамін Д, що сприяє росту кісток. Утворюється в нашому організмі під впливом сонячних променів. Але він є й у продуктах тваринного походження – яйцях, сметані, вершковому маслі. Якщо цього вітаміну бракує, у дітей розвивається захворювання кісток – рахіт. При рахіті кістки стають м'якими і викривляються. Деякі люди вважають, що вітаміни містяться тільки в овочах і фруктах. Але це неправильно. Насправді вітаміни є в багатьох продуктах. Крім того, зараз створені пігулки, що містять весь необхідний набір вітамінів.